30. A békétlen éjszaka után békésebb reggel köszöntött be a Lapály utcában, a Szabó család otthonában. Szabó néni elkészítette a reggelit és azt ahhoz szólította a papát. – Gyere reggelizni, papa! – Megyek, megyek, csak megborotválkozom. – Megyek, megyek, harmadszor melegítem meg a kávétot. Jössz már! Nagyon szép leszel már. Előbb nem tudnál hozzá kezdeni? Előbb? Mikor, mama, mikor? Olyan forgalmas ez a fürdőszoba mostanában, mint kánikulában a dagájstrand. Miket beszélsz össze-vissza? Lassan albérlő leszek a saját főbérletemben. Hajnalban Laci, utána Katinéni, azután Antia soros, ezután jön a bénejem, Őt követi a lányom, aki fél órát pancsikázik. Szabó néni azonnal kizökkent a békés hangulatból, és a lánya védelmére kelt. Icu nem pancsikázik, hanem a lábát gyógyítja. Szabó bácsi befejezte a borotválkozást, és asztalhoz ült. Lehet a lábat lavorban is fürdetni. Ezek a mai gyerekek nagyon el vannak kényeztetve. Hiába is bántod őket, a múltkor is a fiatalok tüntettek az új hitleristák ellen. Negyvenezren vonultak fel a bécsi diákok. Nem is, berliniek voltak. Az újságból, tudom. Mit meg nem érez az ember? Szabóni újságolvasó lett. Már azt is letagadnád, hogy eddig is olvastam a lapokat? A háztartási tanácsadót, meg az apró hirdetéseket, főleg a házasságit, no meg az okos a leveles ládáját. Neked lelkipatyolat kell. Hát érdekesebb, mint az, hogy kiveszik-e a göröcs sportás monduláját, vagy sem. Pedig az még annál is fontosabb, mint hogy az iráni sah színésznőt vesz feleségül. Milliómos lányt, replikázott Szabó néni. Mondom, hogy csak ilyeneket olvasol. Képzeld, a szépes esküvői kép mellé odaraktak egy másikat, amin csupa rongyos ember volt. Azoknál még az utcán is alszanak. Hogy meg nem fagynak, szegények? Szabó bácsi megnyugtatta Szabó nénit. Ott nincs olyan hideg, de Párizsban, a cső lakók közül, akikről Bandi is beszélt, sokan ott dermednek meg a hidak alatt. Még rá is rossz. Más meg ott a jó meleg otthonát, és elindul a vakvilágba. Kire célzol? Szabó bácsi nem válaszolt a kérdésre, csak dohogott tovább. Feljönnek Pestre, a más nyakára, azt hiszik, itt olcsóbb az élet, és fenékig tejfel. Otthon megvan mindenük, mégse nyugszanak. A fiatalok? De nem a katinéni félék? Meddig akarnak ezek még maradni? Biztos, hogy nem sokáig már. A szomszédokra bízta az állatokat. Engem nem az érdekel, hogy kire bízta az állatokat, hanem, hogy meddig maradnak. Furcsák ezek nagyon. Itt ez az anti. Pesten beállna a közös munkába, otthon nem. Pesten, amit mondanak neki, azt megteszi. Otthon, ha egy brigádvezető kéri ugyanazt, megsértődik, mert neki ne parancsógasson senki. Aztán remélem, holnap nem a rádióriporternek meséled el mindezt. Szabó bácsi a homlokára csapott. Azám, holnap jönnek hozzánk! Mit akarhatnak? Megírhatták volna. Majd megtudod, hanem jó lenne, ha beszélnél Antival. Fiatal még, meggondolatlan. A nagyanyja meg úgy látom maga se tudja, mit akar. Hiszen szeretnék én beszélni velük már napok óta, de félek, hogy félreértenek. Anti állandóan a hirdetéseket böngészi. Lakást keres. Még már, vagy maradsz még? Szabó bácsi fölkelt az asztal mellől, és készülődni kezdett. Már indulok is. Kati rég elmentek? Igen. Kati a kirakatokat nézegeti. Anti meg lakást keres. Éppen ebben az időben csöngetett be Anti egy lakásba, ahol kiadószobát hirdettek. Jó napot kívánok! Kérem, a kiadó szobát szeretném megnézni. A háziasszony bizalmatlanul végigmérte. Ajánlotta valaki vagy? Itt a sarkon láttam a kiragasztott cédulát. Tulajdonképpen nem is akarom kiadni, csak hát akkor megyek is. Maradjon csak, hát ha mégis meggondoljuk magunkat. Én már meggondoltam, kérem, mert nekem sürgős lenne a szoba. Nem akarom tovább a rokonokat terhelni. Nős? Dehogy? Vőlegény? Ráérek még azzal is. A fiataloknál sosem lehet tudni. Szóval öregnek akarja kiadni? Azt én nem mondtam. Akkor talán, ha szabad, megnézem. A háziasszony előre ment. Erre tessék. Személyzeti szoba bejárat a konyhán keresztül. Anti körülnézett, méricskélte a szobácskát és bólintott. – Úgy nézem, megfelelne. És mennyi a bére? – Olcsónadom, adom. Megmondom őszintén nekem nem a pénz a lényeg, hanem hogy rendes, megbízható albérlőnk legyen, aki alkalmazkodik hozzánk. – Akkor azt hiszem, meg tudunk egyezni. Nem vagyok igényes, faluról kerültem ide. A háziasszony asszony összecsapta a kezét örömében. Faluró jött, jaj, ennek igazán örülök. Istenem, a falusi élet, a jó kis disznótorok, a szüret. Anti hozzá segített. Kapálás, kaszálás. A háziasszony öröme rögtön leluhadt. Hát, igen, igen, természetesen az is. Szóval a szoba. Hát, ugye az új lakásrendeletet figyelembe véve, na meg azt is, hogy rendes, becsületes falusi emberrel van dolgom, Megszámítom, de csak magának háromszázötven forintért. Anti a meglepetéstől elfüttyentette magát. 350 forint? Szép összeg, de én akárhogy is nézem a rendeletet, nekem sehogy se jön neki ennyire. Nézze, kérem, a rendeletet lehet értelmezni így is, meg úgy is. És maga így értelmezte? Így, csak nem sokalja. Hát, ha azt vesszük, hogy Pereztegen a sógorom 150 forintért lakik egy egész házat, amihez van istálló meg disznól, minek magának istálló meg disznól? Nem így értem, kérem, hanem hogy ahhoz képest a 350 forint elég nagy összeg ezért a kis helyiségért. Kály hát ezután állítanak be a szobába? Kály hát, minek éjszakára befűteni? Éjszakára nem is, de hogy Hogyhogy nappalra? Hát maga nappal is használni akarja a szobát? Anti fáradtan és kiábrándultan tért haza a lakáskeresésből. Szabó bácsi mindjárt azzal fogadta, hogy mi újság az albérletek körül. Na, Anti fiam, hogy állsz a lakáskereséssel? Egyre lejjebb adom, de még így sem sikerül. Nem találtál megfelelőt? Megfelelőt. Belemennék már egy egérjukba is, de hiába. Reggel is elmentem egy helyre, már azt hittem, sikerül. Igaz, drága volt, és lakni sem lehetett volna benne. Legfeljebb éjjel alhattam volna ott, de amikor látta, hogy még így is kivenném, meggondolta magát. Hosszadsz ezekre rendeletet, amilyent akarsz, megkérik az árát, amíg egyszer rá nem fizetnek. Persze sokan keresnek lakást, így könnyen ugrálnak. Minden évben több tízezer ember költözik a fővárosba, rengeteg családnak adnak lakást, olyanoknak, akik azelőtt nyomorúságos viskókban, pincékben laktak, a legtöbb esetben egy csomó gyerekkel. Ha egyszer több lakás kell, többet kell lépíteni, bölcselkedett Tanti. Azám fiam, de ha ez a kis ország nem győz többet, az egész világon probléma ez. Anti csak bólogatott, mint aki kezdi megérteni az összefüggéseket. Azt mondta mellettem egy ember az autóbusz megállóban, nem kellene annyi sputnyikot lőni a levegőbe, inkább lenne több autóbusz. Te meg arra gondolsz, lenne több lakás, igaz? Most is készülődnek az új óriás rakétával. Szabó bácsi lelkesen helyeselt. Csak készüljenek. Nem mindenki gondolkodik erről ugyanúgy, mint az az ember az autóbusz megállónál. Nálunk az üzemben például nem úgy gondolkodnak. Hát hogyan? Másképpen, mert teszem fel, itt van ez a sokféle műanyag. Látom, a lábadon is krep zokni van. A mi falunkban már meg sem veszik a másfajtát, csak ez a tartós. Persze, hogy tartós, hagyta rá Szabó bácsi. De ez aztán igazán nem nőtt ki magától a földből. Gondolom, kikísérletezték. És az is pénzbe került. De még mennyi pénzbe? Sok pamutharisnyát lehetett volna azon gyártani. Hát így vagyunk ezekkel a rakétákkal is. Aztán a rakétákat nem is mi gyártjuk. Viszont gyártunk autóbuszokat, építünk lakásokat, de ahhoz, hogy mindenkit el tudjunk helyezni, még jó tizenöt év kell. Jóval biztat János bátyám, de azért remélem nekem nem kell ennyi ideig keresgélnem, mert akkor inkább összecsomagolok és irány hazafelé. Szabó bácsi közgazdasági fejtágítóját, ajtónyitás, edény csörgés zavarta meg. Szabó néni érkezett a konyhából. Mindjárt elkészül a vacsora. Anti, vidd innen ezt a hamutartót. Meg a terítőt is leveheted. Kár lenne összepecsételni. Szabó bácsi még befejezte az antihoz intézett szónoklatot. – Én nem akarok beleszólni az életedbe, elvégre felnőtt ember vagy, de annyit mondhatok, nem olyan most már az élet falun, ami el kéne menekülni. Kati néni is előkerült a konyhából, és még elcsipte Szabó bácsi utolsó szavait. – Ez csak elég világos beszéd. Látod, János bátyád nem igen tartóztat. – Nem arról van itt szó, Kati hogy tartóztatom vagy sem. Csak megmondtam a véleményemet. Én nekem nincs utamban a gyerek. Állást is kerítünk neki. Margit nénéd mozgósított mindenkit az ismerősök közül, úgyhogy a fél föld lakást keres. – Akkor csak sikerül valami. – Hát, ha ez a helyzet, miért mondod mégis, hogy menjen haza? – kérdezi Katinéni élesen. Csak azért, mert képzelje el, Katinéni, hogy mi lenne, ha mindenki hagyná a falut. Te is, János, úgy csinálsz, mint máma egy ember a villamos lépcsőn. Mikor lent volt, szitte azokat a lelketleneket, akik már fönn vannak a villamoson, és nem uzódnak a kocsi beesejébe, hogy a többiek felférjenek. Bezzeg, amikor följutott, és én is igyekeztem utána, leszidott, hogy minek tolakszom, várjam meg a következőt. Hát így beszéltek ti, akik már fönn vagytok a villamoson, vagyis hát Pesten. Azért nem szóltam eddig ellene, hogy Anti elhelyezkedjék Pesten, mert tudtam előre, hogy Katinéni félre magyarázza. Anti igyekezett csitítani az élesedő párbeszédet. Hagyja csak nagyanyám, értem én, mire gondol János bátyám. Van is benne igazság, de én azért megpróbálom. Szabó néni betállalta a vacsorát. Itt a vacsora, elkészült. János ülját amoda te katinéni meg, de mi baj van, katinéni csak nem bántottam meg valaki. Azt nem, csak éppen az előbb adta ki az utunkat az urad. Bandiék lakásán megszólalt a telefon. Szerv Irén, szervus szicukám. Anyu éppen az előbb mondta, hogy egész délelőtt keresett telefonon a munkahelyeden. Megkaptam az üzenetet. Már attól féltünk, hogy betegnálatok valaki, és otthon maradtál. Ha, de hogy. Csak a főnök elutazott, és hát tudod, ilyenkor az ember szabadabban mozog. Biztosan a büfében voltam. Na de annyiszor! Nem veszik ezt nálunk olyan szigorúan. Miért kerestetek? Vártunk benneteket. Anyu nagyon szeretné, ha találkoznátok a vidéki rokonokkal. Igen, igen. Irén nehezen tudta eltitkolni, hogy számára az egész meghívás másodrendű és jelentéktelen. Szóval? Bandi már említette, majd megbeszéljük és odaszólok. Azám, hogy van a lábad? Fáj még? Még egy kicsit, de már nem bírom a szobafogságot. Mennék táncolni. Én is, csak Bandi nem visz. Na, szervusz. Bandi benyitott a másik szobából. – Miről beszéltetek? – Mama, vár bennünket. – Nem azt kérdeztem, hová nem viszlek, és mi van a főnököddel? Irén védekezésként szemrehányóan rátámadta a férjére. – Látod, már napok óta másról sem beszélek, de te oda sem figyeltél. – Dehogy nem, csak arról hallgattál, hogy a legtöbbet a büfében tartózkodsz. Irén hízelegve simult az urához. – Úgyan nem orogj már megint. Én nem morgok, de már többször megkértelek, gondolkozz kicsit komolyabban. Elvégre nem lógós diák vagy, hanem komoly családanya, dolgozónő és nem utolsó sorban feleség. Ami az utóbbi illeti arról nem szoktam elfeledkezni, de sajnos a dolgozónő az nincs mindig a hivatása magaslatán, különösen, ha sosem viszik szórakozni. Bandi engedett férjé ha megígéred, hogy nem műsködsz a hivatalban, elviszlek valahová, ígérem. Komoly! Halálosan. Szabó néni arra lépett be a szobába, hogy Katinéni buzgón csomagolta a kofferét. Még meg sem szólalhatott meglepetésében, Katinéni már mondta is a magáét. Ára szót vesztegetni, fiam, mert én úgy is, így is elutazom. De hát, Katinéni, csak nem vette a szívére, amit János mondott, hiszen ismerheti a férfiakat. A sok újságolvasás megzavarja a fejüket. Honnan veszik ám ezeket, hogy népgazdasági érdek, meg a falu elnéptelenedése? Á? nem kell ezt komolyan venni. Azért nem jól esett. Meg man, elegem is van elkem ebből a pesbű. Ne taszigáljon engem senki. Nem vagyok én a Szabó néni egészen kétségbe esett. De hát kitaszigálta magát, amikor annyira igyekeztünk. Mindenki a villamoson. Ezt hallgass meg gyermekem. Ha mi nap is látok egy üres helyet, oda még megfordulok komótosan, hogy leüljek, hát azon veszem észre magam, hogy valakinek az üliben ülök. Amíg megfordultam, egy vízna szerencsétlen forma hölgyike oda sietett, oda és elfoglalta a helyet. Még szerencse, hogy agyon nem nyomtam. Talán beteg volt szegény. Dehogyis, felítek, azt mondják az ilyenekre, hogy divatos alakja van. Szabó néni jó izüt nevetett. Akkor meg úgy kellett neki, minek tolakodott. A városi nép már csak ilyen. Te Margit, az anti gyereket rádbizom, viselt gondját neki, ha egyszer már így a sorsa, hogy marad. Ne féljen semmit. Szerzünk neki állást, lakást. Életre való gyerek, nem lesz sok bajunk vele. Katinéni más véleményem volt. Az én, Antim, életre való, már hogyan vóna az? Sosem azt nézte, melyik lánynak hány út földje van, hanem, hogy melyiknek van szebben dajerolt feje, meg szűk szoknyája. Ez is csak az bizonyítja, hogy nekem van igazam, a mai fiatalok a lányért nősülnek, nem a vagyonért. Nagyot fordult a világ, hallod-e? Nagyot hála Istennek! Katinéni előszette a buksát. Azi egy kis piszt itt hagyok neki. A temetésre gyűjtöttem, de hát jobb hasznát veszi a gyerek. Vigye csak haza, van annak spórolt pénze elég. Nincs az a sok, ami itt ne fogyna. Ha én azt oda az émesílem, hogy itt még a Petre gyért is pénzt kérnek. Icu éppen ki a lakásból, amikor Szabó Bácsi irányította az ajtót és megállította. Hova bicex olyan szaporán kislányom? Icu fülig vörösödött zavarában. Nagyon fontos ügyben kell találkoznom valakivel. Gyere csak ide egy pillanatra. Tessék! fáj -e még a lábad? Mikor rálépek egy kicsit? Mutasd csak! Mit mutassak rajta? Nem látszik semmi. De én, mintha mégis láttam volna valamit. Dehogy? tiltakozott Ticu egyre bizonytalanabbul. Mondom, hogy láttam. Miféle cipő ez a lábadon? Hát, a tűsarku. Ebben a havas csúszós időben, hát most szépen fogod magad, és akármilyen fontos ügyben is kell elsietned, kicseréled a cipődet másikra. Ezt a tűhegyütt meg idehozod nekem. De igazán, apu? Icu vonakodása nem hatotta meg Szabó bácsit. Úgy látom, nem olyan fontos és sürgős ez az ügy, ha van időt feleselni. Apu, csak most az egyszer engedd meg. A szóváltásra Szabó néni is benyitott. Mi az Icu, te még itthon vagy? Igen, mert apu. Szabó bácsi ugyancsak mérgesen rámordult a lányára. Egy szó, cse többet. Idehozod a kezembe ezt a cipőt, megértetted? Megyek már, miért kell ezért kiabálni? Kibicegett cipőt váltani. Szabó néni meg élete párjára támadt. Mit akarsz már megint ettől a lánytól? Hát már egy pillanatra sincs megállása előtted. Fölmérgelődsz másokon, azután a családodon töltött ki a bosszudat. Majd mondok én olyat, hogy te is fölmérgelődsz. Azt elhiszem, ahhoz mindig nagy érzéked volt. Tudod, hová készülődik a lányod? Hová? A nyakamat teszem rá, hogy ferivel van randevúja. Eltaláltad. Te rajtad sem igazodik ki az ember, hiszen annyira ellenezted, hogy hétközben találkozzanak. Most meg nyugodtan azt mondod, eltaláltad. Szabó néni érezhető fölénybe került. tudod de miért? Mert Anti ügyében akarja megkérni, hogy szerezzen neki állást. Ha egyszer ti mindannyian olyan tehetetlenek vagytok. Ez a szegény gyerek meg csak teng-leng, tartóztatta Mantit, hogy maradjon, míg nem talál megfelelőbbet, de annyira megmakacsolta magát, hogy így meg úgy nem akar terhünkre lenni, el kellett engednem. Szabó bácsi aggodalmasan ráncolta a homlokát. Csak el ne züljön, mi lesz vele, ha a rossz társaságba keveredik? Icu visszajött kezében a tűsarkú cipővel, és duzzogva odaállt az apja elé. Tessék! Mit akarsz te, Jánosabbval a cipővel? Elzárom előletek az előszoba szekrénybe. Én nem bánom, csak apu, azt mondd meg, hová dugod a kulcsot. Anti belépett leendő szállás helyére, ahol már ketten tartózkodtak és meglepő szívélyességgel fogadták a fiút. Sinyó vagyok, sinyó! Így ismernek a Tripolisztól a Valériáig. Ha majd lát valahol egy szép kutyát, lehetőleg fajtisztát, csak szóljon nekem. A macskák is érdekelnek. Ért maga az állatokhoz, kis pajtás. Igen, otthon peresztegen elég dolgom volt velük. Akkor jó mert itt Pesten csuda nagy állatok vannak, szólt közben a másik szobatárs. Maga is az építőiparba tendál? kérdezte Antitól. Igen, nagyon helyes, akkor ismertetem a házi rendet. Én vagyok a cella parancsnok. első parancsolat, itt minden úriember úgy viselkedik, mint az a bizonyos három kis majom. Nem érti, kispajtás? Nem szól, nem lát, nem beszél. Azon kívül hortyogni sem szabad. Aki hortyog, azt kigolyózzuk innen. Nem horkolok. Még szerencse, elég sinyót hallgatni. Sinyú önérzetesen kihúzta magát. Egy jól kereső kutyatenyésztőnek azt is szabad. A naivan tirábámul. Hát, kutyatenyésztő? Inkább kutyakereskedő. És meg lehet abból élni? Sinyú alattomosan röhögött. <gül> – Érteni kell hozzá, és nem szabad iparigazolványt kiváltani. A másik nyújtózkodott egy nagyot. – Jó lenne aludni, korán kelek. Anti az órájára nézett. Megállt. – Nem tudják hány óra? Elfelejtettem felhúzni az órámat. – Amilyen, kint van az utcán, nézzen ki az ablakon, és meglátja. Anti vetkőzni kezdett, de megkérdezte, a székre rakodhat-e. Helyezze magát kényelembe, és mondja el, hol remél munkához jutni. A várban. Sinyó megvillogtatta pesti humorát. <gül> Csak nem testőr akar lenni. Lejárt már annak az ideje. És pont azon az építkezésen akar dolgozni. Ott van protekcióm. Nem kell ahhoz protekció. Minden utcasarkon ott vannak a táblák. Segédmunkásokat felveszünk. De tudják, a magamfajta vidéki odahúzódik, ahol ismerősök vannak. Helyes kis pajtás, de azt ajánlom, előbb húzódjon az ágyba. Mindjárt itt a reggel. Másnap Ant jelentkezett halászferinél és beszámolt az első éjszakáról. Attól féltem, hogy én zavarom őket, aztán az egyik fél óránként felkeltett, megkérdezni hány óra van. Sinyó meg az álmait mesélte, öt percig aludt, öt percig horkolt, utána egy óráig mesélte, miket álmodott. Értékes kutyafajtákról, amik hozzászegődtek, rendőrökről, akikkel arról vitatkozott, szabad-e neki az utcán állatokat árulni. Úgy látszik, lopja a kutyákat, és utána eladja a kőrúton. – Lehetséges, – hagyta rá Onti, – de a másik sem volt nyugodtabb. Halász kiáltott az ajtón. Bizonyos bicskeit szólította, de az még nem volt jelen. Anti vállalta, hogy megvárja. Nem akarom feltartani halászurat. Még van néhány percem, nem mintha nélkülem nem tudna mindent elintézni. Itt bediktálja az adatait, azután átmegy a másik házba, oda az orvoshoz. És ma még munka nem lesz? Alig hiszem, majd holnap reggel. De aztán aludjon az éjszaka, mert nem tud dolgozni. Ej, hey, hogy éppen ilyen társaságba keveredett. Nem lehet valami jó véleménye Budapestről. Hát bizony először nagyon elszomorodtam az éjszaka, de aztán arra gondoltam, hogy ha ebben a városban az ilyen kétes elemek ilyen nyugtalanul forgolódnak az ágyukon, akkor itt még sincs olyan nagy baj. Tessék mondani, bekerülök én a munkásszállásra? szállásra. Lász megnyugtatta. Mihelyt, üresedés lesz, elsőnek. Szép munkája is lesz, igaz, hogy csak maltert hord meg téglát, de egy igazi király várat segít újjáépíteni. Tudom, csak azt nem értem, mi célból. Könyvtár lesz benne, képtár, mindenféle kulturális intézmény, ahová bárki bemehet, mindenki használhatja. Értem. És a többi ház is. Csupa érdekesség. Ez a barnás, amelyik már elkészült, Zsigmond király főlovászájé volt, aztán egy mészáros mester lakott benne. Utána megint nagyurak következtek, ma pedig egy író költözött bele. A munkásokról ír könyvet, majd meglátja, megszereti ezt a helyet, el sem lehet majd zavarni innét.